Salmul 226, de iubire și prea a Duhului Sfânt, ca Duh al bunei credințe. Aleluia, slavăție, Duh al bunei credințe, fiindcă pâinea credinței în aluatul Sufletului nostru dospești. Aleluia, slavăție, Duh al bunei credințe, fiindcă în ogorul inimii sămânța ta, omul și o crești. Aleluia, slavăție, Duhul al bunei credințe, fiindcă prin flacăra ta. De cununa de spini, a gândurilor lumești ne curățești. Aleluia slavă ție, Duh al bunei credinței, fiindcă pe creanga de aur, A sufletului nostru, mugurul iubirii, înflorești. Aleluia slavăție, duhul Duh al bunei credinței, fiindcă duioasă chemarea ta, o a căpașilor noștri și propotul glasului nostru rostești. Aleluia slavă duhul Duh al bunei credinței, fiindcă asemenea unui izvor de apă vie, Din sufletul nostru țâșnești. Aleluia slavă ție, Duh al Bunei credințe, fiindcă biruință în războiul cu trupul lumea și demonii ne dăruiești. Aleluia slavă ție, Duh al Bunei credinței, fiindcă adevărul, calea și viața prin noi le răspândești. Aleluia slavă ție, Duh al Bunei fiindcă la liturgia cea dumnezească peste noi poposești. Aleluia slavă ție, Duh al Bunei credinței, fiindcă în iubirii sufletele noastre le sfințești.